قول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناء من الهدى والكلمة فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَخُوهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْرُفْرِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُبُون U ime Allahom se unosnog sanjosti, u mjesecu Ramazanu počelo je objavivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog kuta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate da odrije jeni broje ispunite i da Allah veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Pristuni je rekao u islama. Auzu billahi <tip> minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin as Allahumma alimna ma yanfauna wa anfauna bima alamtana vazidna ilman ya adim Allahumma alimna l-hakka haqqan v-rzukna tiba'ah v-alimna l-batula v-zukna čtenaba v-adkhilna bi rahmetite fi ibadike s-salihin Zahvala dragom Hussu Hrani a da budemo od umeta postanje Bože i poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam da nema drugoga Boga osim jednom da jedinom ga i da je Muhammed posljednji Boži poslanik. Volim dragova Allaha da nas počasti da ovo svjedočanstvo živimo u svojim životima, da mu budemo odani do zadnjega daha i da ko Bog da sa njim presalimo. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha s.a.v. koje nam je zabidežio imam Buharija. Jedan od načina da se Na neki, na neki simboličan način odužimo onom čovjeku koji je evo ovaj ovo hadijsku zbirku pred umet Muhammeda s.a.m. iznio jeste da se na početku sjetimo Fatihog od ovog autora ove hadijske zbirke. Ja bih vas da tu i ovaj put učinimo. Daj lillahi al-Fatiha kada se spominu Allahovi dobri robovi a inta dikril a inta dikri salihina tetanazzurur rahamat kaže jedno izrekao je kaže kada se spominu Allahovi dobri robovi onda Allah spušta svoju milost i videćete kada imate neki problem ili poslađaju se ljudi spomnite nekog dobrog čovjeka spomnite njegovu praksu videćete da odjednom ako pogotovo ako možete resululaha sallallahu alaihi wasallam da spomenete Naravno, na nama je draga braćo i sestre da nastojimo kroz ove hadise koje čitamo da što dublije razumijevamo ličnost Muhammeda s.a.w. Toliko je to kompleksna ličnost, složena ličnost. Ušla je u sve aspekte onoga što može čovjek ući. Sve ono s čime se čovjek može suočiti od životnih iskušenja, s time se suočio Muhammed s.a.w. Na nama je da, čitajući o njegovom životu, jel posebno obratimo pažnju na ono što se tiče nas u datom momentu u datom i u i faktu našeg života. Pogotovo je sada, alhamdulillah, kada nas od Ramazana dijeli samo nekoliko akšama, već ako Bog da u ponedljak najveće će biti prva terada. Mi znate da je moliti Allaha, da nam danije da dočekamo mjesit Ramazan, nešto što je posebno dobu, da nas Allah počasti, da nas poživi da dočekamo Ramazan. I kada je Sultan učio ovaj šehru Ramazan koji je u Kur'an. On je mjesec Ramazana i objave Kur'ana. Za nas braće i sestre ovaj ovaj mjesec mora biti poseban. A kada gledate milost Allaha dželešanku, Muhammed aleyhissalav i milost Kur'an je milost i Ramazan je posebna milost. Zašto? Zato što se u mjesecu Ramazanu gospodat na posebna noć Na poseban način otvori ljudima puteve da se vrate njemu. U mjesecu Ramazan dakle u 12 mjeseci. Postoji taj jedan mjesec koji je poseban na koji način. Allah dragi tada ostavlja svakoga čovjeka isključivo sa njegovom odlukom. Kaže Božiji poslanik sallallahu alajhi wasallam kada dođe Ramazan, futihat abwabul janna, otvarise vrata dženeta. Wa ughliqat Zatvore se vrata Žehenem. Kaže, o sufidati šejatim, kaže Boži poslanik, šeitani sa okri. Nikoga ne može čovjek više kriviti. Taj mjesec dana, ne samo mi kao umet Muhammeda svala Allahom, nego čitavo čovječansko ima priliku bez ikakvog došatavanja sa strane isključivo sami sa sobom. Da kažu gdje sam, šta sam, kud ide, kako živim. Dakle, ima svako priliku. To je milost Allaha želitevno. Da nam otvori priliku, evo, sada si sam, še, ne možeš kriviti šetan. Koliko si živio? 30 godina, 30 mjeseci. Si bio potpuno bez njegovog. Od... On je zatvorio. On je zatočen. I zbog toga, dobro je prije mjeseca Ramazana razumijeti da ova milost Allaha, je, je prilika za nas. Ja bih vas zamolio da o tome eto kao uvod u ovaj hadis koji ćemo danas čitati, razmislite šta nam je sve Allah dragi dao. I razmislite koliko su neki mladići, djevojke, muškarci, žene imali puno manje od nas. I puno manje imali slobode i prilike i svega, a dali puno više nego mi. Znači, to, to, to je vrlo bitno. Jer svakoga, subhanallah, kada kažeš ljudima koliko smo odgovorni, oni ti odmah kažu laju kelli fullahu nefsan illa Ne, koliko je njena mogućnost. Još ajde kuranski. La ju kelli fullahu nefsen illa ma'ataha. Kaže čovjek se, Allah želešanu mu svakoga od nas duži onoliko koliko mu je dao. Svakome od nas je Allah dao neki kontekst neko vrijeme. Ramazan je posebno vrijeme. U islamu postoje četiri posebnosti. Posebnost trebne. Evo Ramazan. Posebnost mjesta. Harem Šerif. Meka i Medina. Džanija. Posebnost ljudi. Pegamberi, poslanici, tvoji roditelj su posebni ljudi u tvojom životu. I posebnost djela. Ramazan objedinuje dvije posebnosti. Posebnost trebena i posebnost djela. Kako? Jer u Ramazanu je post. A post je vezan za šta? Za strpjenje. A najgrada za strpjenje je, Džednet, kaže gospodar, in nemaju ofta, slavi, rune, ežramu, mi veđe, Samo oni koji su se strpili, dobit će nagradu bez, bez polaganja računa to je posebnost mjeseca mjeseca Ramazana 11. <coughs> poglavlje u knjizi koja govori o hajzu babu heltu salil meretu fi theu bin fihi poglavlje je da li će žena obaviti namaz u odjeći u kojoj je u kojoj je i dobila hajz ili menstruaciju i ovo je nama, draga braća, nešto što kaže subhanallah što fali jedna košula imam drugu druga košulja, imam treću. Kada gledate Ashabe Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, kada su došli na vrata Bizantije i na vrata Perzije, znate šta su kazali oni? Kaže, zar da beduinima koji ništa nemaju, kojima je jedna košulja, jedna, jedna odjeća luksus bila, ko ima dvije odjeće, već se računuje, da je muča. I zbog toga u ovim poglavima se obrađuju ti neki aspekti koji su kontekstualno vezani za ono u čemu su bili. Subhanallah, čak jedan od od čestitih Allahovih robova iz tih generacija kaže, znao je ne izlaziti ujutru, iza sabaha, klanja sabah i čeka, kaže, sunce, dobro da odmakne 11-12 sati, kaže, nikako nam ne izlazi. Pita ju zašto? Kaže, nema tako mi Allaha, a najesnih je u tom mjestu, nemam druge odjeće nego one koju nosi. I takvi su ljudi promijenili dunjalu. Famenli sin. Hadis ide ovako 312. Hadis hadathana Ebu Mu'in, prenijela nam Abu Mu'in, rekao hadathana Ibrahim ibn Nafir. Od Ibrahima sina Nafira, od Ibn Abi Najih, od sina Ibn Najih, od Mujahidi, od Mujahida jednog od istaknutih islamskih učenjaka, pa je koji je rekao: "Kalat Aisha." Hazretja Aisha rekla, I sad kada smo govorili o tome šta jeste hadis, Rekli smo da je hadis sve ono što je Božih poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uradio, šutio, odobrio kao i vijesti o njegovim moralnim i fizičkim vrlinama. Ovde imamo opis nečega što je Resulullah gledao i što je on priješutno odobravao, dakle Božih poslanik. Kaže Hazreti Aisha, ma kana li ihdana, jedna od nas nije imala illa taubun wahid, doljet ne odječi. Jednog roha I subhanallah, čak ovdje u Sarajevu. Ne znam koliko nas, vel, neko je od samo ne uih istërčar, bo ima ovde pravi istërčara, znam zna neko gdje je česma u Sarajevu koja se zove Peređuš. Ako vam kažem da je pored džamije koja je veličine tačno kao vidi, hoćamo ne pored džamije, tačno do veličine kabi. Je? A bris ce. Na ulidu. Buzdžgina. Hači Subhanallah, hađi buzađija prodavu bozu i rekao Hanumi, odo na hađu i uzo konopac i šta je uradio? Premjerio kavu tačno kolika je i napravio ona džamija kad se pognijete uz logavnu od hladkog čošta gore uz mrt prva džamija na lijevu stranu se zove šta? Hađi na njegova tačno je identična je kav jedino što je pod kupolom pod kubet e sad ona česna što se nalazi i pored, kaže kad se Hadžibuzađija vratio <kuh> da vam je podsjeti, riječ razreć je iše imali smo samo jedno riječ vratio se Hadžibuzađija i objećao je Hanumi kada je išao nahač pitao Hanuma što ja hoćeš da ti donesem i tada je žena koja ima ruho, fereću jednu u koju izlazi među svijet to je bogatstvo bilo i ona kazala donesi meni jednu fereću kompletno odoru, ruho I kaže, kad jađu uzad, ja uzadžem, vidio Meku, zaboravio oni ženu i ruho i sve podmjeli im on. Tako da, onaj, vratio se on i pita ona njega, kaže, gdje je moja peređa, gdje je moja odjeća koju su mi objeću, da ćeš mi donijeti. Kaže, ja zaboravi Ako voćiš, ja ću platiti sljedeća karavana iz Stambola koja dolazi, donijet ruho iz Stambola. Kaže ona, nemoj. Toliko ona skupa ta, ta gardaroba vila, Da, da mu je rekla ono novca što si misklio poslan dovedi vodu do ispod svoje džanije koju se napravio i nek se zove česma kako? terež znači bilo je tako imate hađi guzađi u je prodalo voz odšlo nađi napravio džaniju uvapvi joj džaniju imaš njegovu hanumu koja neće čelukšu ja imam ovo jedno ruho koje imam ako Bog da ona je, dosta nije nego ti komo mogu da dovedi. dovedi onaj vodu. I danas kada prolazite, vidjet kad se popnijete uz logavnu, znači odmah na lijevu stranu ima klupa, nadkriveno, ima česma i odna iznad gore je šta? Džani, dobro. Kaže Hazretja Iša, jedna od nas nije imala doli jedno ruho. Dešavalo se, tehid u fihi, manstruacija joj dođe kada je u tom rumu. Šta je problem? Problem je ospudit se u materijalu. Subhanallahu to je to je problem. Uvijek ulema kada uči ljude oko dunjaluka kaže dunjaluk je taj koji ti treba biti u rukama, ne u srcu. U rukama ne u srcu. Rukama upravljaš, a u srcu treba da ti bude vjera u Allaha. Ne ljubavkama dunjaluka jer zašto? uzješete dunjaluk. Sve ono što te posjeduje, je l? Nije te vjer. Kaže ta ida sada hu shay'un min duni. Kada vidto tu odjeću, tu ruho, nešto od krvi dotaklo, jel padne, kak krvi, vije. Kalet bi ritiha, šta bi uradila? Subhanallah, nema, ne, nema česne ukući, nema vodi. Kaže, znala bi uzjet od svoje kljubačke, staviti na tu kak krvi, ta ta saadhu bi dhufriha, pa bi onda, znate kako mi kad imamo neku fleku, šta uradimo? Malo je skvasimo i onda je noktom kao odstružemo da se da se stvojimo. Iz se vidi koliko je koliko je ta generacija muslimana i muslimanki vodno su nanas danas. I ono što bi trebalo niti da budemo svjesni koje Allah dragi počastio da živimo evo, u ovom je vremenu jeste da u odnosu na njih tako je Allaha imamo ne desetoro nego nekada 100 puta i više nego što što su oni imali. Al kači što ljudi bili Kažu kad je Tarik i Ben Zijad, Endelus, Španju, čitavo svoju, izašo je na obalu mora sa svojim konjem i je toliko sa konjem da je konce gotovo potopio i rekao je gledajući prema moru tam prema, kaže Allaha mi da znam da s druge strane ima ljudi kojima trebam prenijeti la ila illa la muhammadu Rasoola, ja bi išao preko ovoga mora. Pitanje je kako kaže jedan u tenebi pjesnik, Ida kaneti nufusu kibara. Kaže, kada insan ima ambicije, kada ima želju, tijelo se umori u naštojom da te želje ostavljaju. I ako imamo zaista u ovim generacijama muslimana i muslimanki, zaista najljepši uzor. Uprkos, subhanallah, zamstite majko, kojemu danas ja, hvala Allahu, ne, ne znam da znam otišu da pomodnijem. Ne znam znate Ima li jedna majka koja danas vara svoju djecu, stavi im nešto u vodu na šporet i voda ključa kao i sve govori djeci, sad će večera, sad će večera dok djeca ne zastaju. Ima li jedna majka za koju ste čuli da danas tako živi? Da vara svoju djecu je nema, hljeva nema da im dada. Među ashabima je bilo žena, kaže, desilo se da je došao čovjek, Musafir kod božjih poslanika sallallahu alejhi wasallam kaže božjih poslanik ko će ga primiti večeras kaže jedan od ashaba skroman siromašan se ponudi i kaže kad su došli kaže hanuma ima dovoljno djece kaže počastim putnicima mi ćemo se snaći kaže varala sam djecu tako što sam stavila da boda ključa i djeca čuju voda ključa a misle sad će večera sad će večera dok djeca nisu pozaspalo I kaže, rekla sam mužu hrane, ima samo da se on najede. Da on može se, kaže, kad budemo, kaže, ti smani svjetlost, nas troje ćemo sjest, ja, ti i Musafir, i ješćemo zajedno. Ti ja ćemo se pravi da jedemo, a nek on jedi. I kaže, mi pružali ruke, kao da jedemo, a puskali smo Musafira da jedemo. I kaže, kad se, je, kad se najao, on je legao spavati do Saba, ujutru na Saba. Subhanallah. Znajte da Allah neće, ako ima insan dobro u sebi, i insan čini dobro, Allah nam je pokazao pro život svoga minenika. Šta god se desilo od dobra u umetu Muhameda za vrijeme Rasulullaha, Allah je dao da se objavi ajet koji do sudnjeg dana govori o tom slučaju. Kaže, postanik se okrenuo prema ovome ashabu i rekao je, je, Allah je zadivljen, doslovno, zadivljen je Allah onim što ste ti tvah u radu. Zadite. Jo da je objavljen ajet, "Vaju'thiruna ala anfusihim walau kana bihim Kaže oni su takvi vjernici, vjernice, istinski vjerni. E gledaš šta je istinski vjerni? Kaže da je prednos drugome iako njemu treba. Oni njemu treba jel, dje, djeci njemu, oni sebe je uskratio radi filozofije. Došonjeg dana se taj ajet uči, a objavljen je objavljen je upravo zbog ovog plementoga zhaba i njegove hanume. I ako nismo jedni drugima, i to zapamtite u poredečnom životu, ako muž i žena jedno drugo nisu podrška u dobu, ako ona gleda samo da sebi je zadovoljni, i gleda samo da sebe je zadovoljni, i ako nije dvoje, ne gledaju zajedno da sa njima bude zadovoljan gospodar, onda će imat problem. Šta god hoće od dobra da učine. Evo sada smo govorili, čovjek napravi džaviju, pa nije on bio neki neki imućan čovjek, bio čovjek trgovac ovdje, u, u gostitelj napravi džamiju, ima takvu želju. I ne samo da je napravi, subhanallah, ostavi za povijest Bosne. Jedina mahalska džamija koja je pod kupolom Njađeguzađina džamija. Nema u Bosni Hercegovine, nijedne džamije pod kupolom mahalske osim njegov. I koje veličine bude? Veličine kjavir. Kad se vratio, što je Hanuma rekli? Nema, jel da kaži? Nema feređi. Fajti napravi. Fajti napravi česnu Neka bude česno. I dok janetskog dana, kako boda, dok Islama i Bosne ovdje, muslimanja u Bosni, sjećat će se ljudi tog njenog hajrata, sjetit će se dovolj popiti tu vode, proučiti vismjeli. Hvala, dragom Allahu, ovaj, ovaj hadis nam jedna smjernica. Kada se odjeća uprlja, naše je obaveza da očistimo. Ne moramo je odmah baciti na trani. Ja vas molim, ako nam se odjeća uprlja, očistite, subhanallah, jedan od ashaba, je uzimao abdest pred Božijim poslanikom, kaže mu Resula s.a. da ne pretjeruje u potrošnju vodi. Kaže, zar ima pretjerivanja prilikom uzimanja abdeste? Znači, može pretjerati kad uzimaš abdestomu, pa pereš, pereš. Pere. Ne, kaže Božiju poslanik s.a.a. čak i kada si na rijeci koja teče, možeš pretjerivan. Uzmi koliko ti je potrebno. Nemoj da uzimaš preko preko svoje potrebe. I ovde ova skromnost i učimo se time. Jedan od mojih učitelja, evo, sada jedan od vodjećih ljudi revolucije u Siriji, Šeha Ahmed Moaz Hatim. On je čovjek koji odgoju na stotine ljudi. Ti ljudi koji on odgoju. Jedne prilike nam priča najmučniji sinovi Damaska. Kaže, jedne prilike sam ih pozvao na išta. I bilo ih je, kaže, 150, 200. To su sve novci koji žli sporadica gdje nije 1000 ili 10.000 problem. Nije ni 100.000 maraka problem. Kaže, kad je došlo vrijeme iftara, ono, prekinuli smo post, uzijeli po burmu, i kaže, popili malo vodi, i onda sam, kaže, kanjal s i onda smo im iznijeli iftar. Kaže, šta je iftar bio? Kaže, iftar je bila riža i kiselo mlijegu. Kaže, sad oni ono gledaju, ne mogu da vjeruju, pa gledaju ono rižu, pa gledaju šeja, gledaju rižu. Misli, čovjek se zafrkava sa njim. Pa kaže, ljudi, 30% od u Siriji, će ovo večera sjestiti. Možda će još malo povrćavi. Neće biti mjesa, ni piletine, ni opčetine, ni teletine. će biti riža i možda malo nekog zeleni poprženi na, na maslinovom ulju. To će biti iftar 30% ostanovnika ovije države. I zbog toga, zamolio bih vas, evo dok se pripremamo za Ramazan, hvala Allahom na ovdje su već napravili neki program i mi ćemo imati određene sadržaje. Prije nego što onaj spominjem nešto vezano za to u petak, jel ne? imaju druženje u obladinskom centru za naše sestre, mogu se informisati, postavljeno je to na, na, na Facebook profil. Svakog četvrtka, ako Bog da, ovdje će biti iftar, ja vam zamolio da pratite, djerovatno će se treba prijavljivati imamo veliki broj ljudi, dođe iz 150, ja kažem, ne može sta 200 u tabačkih, kažem, ide može 100 150 kaže oni može može kaže nismo nismo organizirali dakle alhamdulillah biće ako bog da svakog četvrtka halp ćemo isto ovako staviti do ako Bogda, do iftara završimo ako bog da sa dogom prekinemo post hurmom i sa vodom ako bog da i onda klanjamo akşam zajed. E, Nastavićemo to biće određenih i drugih sadržaja koji će ova naš također i sebu on će vas ako bog da izvijest. samo želim da nekoliko stari imate u vid kada počnemo sa ramazano Allah mu rahmetila jedan profesor, evo, prošle godine je preselio i izgubili smo ga, Ađi danas mi njegova hanuma govori, evo nam kaže Hafize Ramazana, i onda počeje plakat, žao joj, nema muža ovaj, posebno je težak i subhanallah, nekada mi ne znamo cijenti, nešto dok to ne izgubimo. Znači treba da dobrog prijatelja izgubiš, da on odseli, i onda da kažeš koliko mi je vrijedlo što sam imao dobrog prijatelja u prijateljicu. Isto je tako sa vraćnim drugom. Jedan je mi je rekla jednu rečenu koju na početku sa vama da podijelim. Ovo je nešto za Ramazan. Malo da se pripremim. Prva stvar. Kaže Hafiz bi kad se vratio s prvjemu kabele je znao jer reč kaže odmutala se. Znači prva mukabela ima još 29 dana Ramazana on kaže šta? Odmutala se. Budi svjestan da je to da je to određeni broj dana. Je on prolazi. Prvi je milost. Drugi je magfiret Oprost, treći je oslobađanje vatri. Imamo grijeha koje ime stid da ljudi pomisle da sam ih učinio, a kamo li da znaju da sam ih učinio. U trećoj trećini Ramazana Allah daje i oni koji su najteže grijehe učinili da se oslobodi. E sada, priprema za Ramazan. Prošli put sam govorio, onaj, vrlo su neke stvari, nije ćemo ako moj da ja ću zamolti ove ahvabe da staviju tih deset stvari na internet. I vjerujte, sebe je valvira, svaki dan sebe vrijeduju prema ti deset stvari. Prva stvar, što više je zikra, što više je spominjanje Allaha. Jer je osnova grija, zaborav Allaha. Kad zaboraviš, činiš grije. Kad si svjestan, neći čini. Što više, kad god hoće da progovoriš, probaj da spominiš Allaha. Kad god nekom je nešto, probaj nek njesjeti Ramazan, što više je zikra. Kaže Boži poslanik, s.a.v. primjer onoga ako spominje Allaha i onoga ako ne spominje Allaha je... Primjer živoga i mrtvoga. Hoći sebi oživim zikrom. Druga stvar. Salavati na poslanika salavati. Ko donese jedan salavat, Allah na njega donese deset. Znači, to je prva stvar zikra. Druga stvar, salavat, Treća. Šta je objavljeno u mjesecu Ramazanu? Kur'an. Nemojte, draga braćo i srce, barem jednohatno, koji ne zna učiti, jel be da ima više dana Ramazan nego što je arapski slova? Svaki dan nauči po jedno slovu. Jedno slovo reci, oču na kraju Ramazana da znam svako slovo prepoznati Kur'an, pa jako ne znam učiti. I zato imam najred. Kad pogledam u Kur'an i vidim riječ fa'alam, znaj, la' enehu la' ilaha illa' la' da nema drugoga Boga osim Allaha. Treća stvar, dakle, Kur'an. Obavezno. Tako ćete se danas, prošao je dan, planjao se teraviju, vratio se, vratila se kući. Dođi, rec, prva stvar, zik, koliko sam danas Allaha spominjao? Jer, pazite, šta se može desiti? Naš nev se opiri. Šta radi onda? Kjera nas, mi postijemo samo i joj, kad će više je Joj, jesam To je kao naš jedan onaj umjetnik, književnik, kaže, uveo ga neđadi, grišim ovom čuneku u džaviju i gledaju tog čovjeka neđad klane, klanja ovaj neklanja. Kaže, misli da sam lah, kaže, stane mi ja na namaz. Taj naš književnik. I kaže, o neđadu smiješno, jer znam ovaj neklanja pa kaže kad su izašli pita ovaj Nedžad tu svog kolegu ne znam bogat u Maroku gdje su bili kaže ne znam znam ti inače rekla da šta si na mazu kaže govorio kaže sve sam govorio Nedžade Nedžad pa veli ti što uradi i to i što tad uradi kad će iftar kad će iftar odnosno ti samog sebe uradiš nefs ti uradi postiš što je će dovat se prima Allahu sidra drag hođaj da kažem sada iz saima i Allah drži nego Tada umjesto da učiš dove da se Allah sjećaš šitankar je ove kada će i šta. Pa onda uđeš u prodavcu pa nakupuješ i ono što ti podmjeli Bogom ne treba. Što? Zato što si šta? Glada. Znači, druga stvar, treća stvar, prva. Znači, četvrta stvar, namaz. Namaz posebno, namaz planjajte u potpunost. Trenirajmo sebe taj mjesec dana u potpunost. Prvo za što će nas sala dragi pitat jeste namaz. Peta stvar, sadako, redovno, svaki dan gledaj sadako, marka, marka, imaš nemaš, u uskovi imaš 30 maraka reći ovi 30 maraka ko Bog da, svaki dan ću dati pomar sadako, ne mogu viš teraviju, gledajte da klanjamo ko Bog da, svaku teraviju jer kaže Boži poslanji ko bude proveo ramazan u kijamu u teraviju, u nočnom ramazu Allah oprosti sve grijehe koje učini. dalje ovo je Petar, što je zna, koja peta, peta, šesta razišla se u Lema a se držamo, ajmo idemo ridom. prvi, zikr, drugi, salavat treći, Kur'an četvrti, nama jel tako? peti, sadak, šesti, teravio pravs u lena, koja kaže da je šesta sedna, rodbinske veze zvonite svoju rodbinu, posjećujte rodbinu, telefonom, telefonom Allahova milo se spušta na onih ljudi koji održavaju rodbinsku vezu osmo, jel tako? Osmo jeste. Osmo pozivaj Allahu jednog insana, jednog insana ako dovediš na jednu teraviju, pa on naupa kako klanju. Možda je ili ona, možda je ta njegova teravija, ta njegov nama, svoj nego moj tvoj. Jednog insana, pogledajte, samo jednu. Kaže Bozhi poslanik da Allah uputi preko tebe jednog čovjeka boljeti nego sve na dunau. Da je to. Pazi na svoje dušu. Pazi je. udalji se od svakoga ko te udaljava od Allaha jer u, u ranazam šetani oni nevidljivi su zatvoreni ali oni vidljivi su slobodni oni mogu gledati s tešk postva jer ti karti jakše, u 9 dola bolja izdržava znači, bježi od tog društva i posljednja stvar, svaki dan upučuj dobi, pripremi svoje dobe, dvije, tri, četiri, 5. reči, ovi te stvari su mi vitni u životu pripremlita ispita svaki dan ako Bog da uskim programom i Allah da nas počasti da to tako radimo na uzimaj dišita od nas ismi Allahumanirrahim alhamdulillahi wa salatu wasalamu ala sayyidina mustafa wa Gospodar, naš počasti nas, a nemoj nas pomijestiti. Gospodar, naš primi naše dole, nemoj ih odi. Najvećim te imenom molim o svako dobro koji od tebe je molio tvoj minenik Muhammed. Gospodar, sačuvaj nas od svakoga zla. Gospodar, najvećim imenom tvojim počasti nas, dženetom i svakim dijelom koji približava dženet. Gospodar, sačuvaj nas svakoga djela koji približava me. Gospodar, naš očki, naša srca od ovolost. Gospodar, naš počasti na znanje. Molimo te, Gospodaru, počati nas lijepi ponašanje. Najvećim timeno, molimo počati nas da se u Ramazan tebi sjeća. Da kuram čuvam, poslanika salavate donosim. Najvećim timeno, molimo da rodbinske veze od, održavam. Najvećim timeno, molimo da redovno sadaku dajem. Molimo te, Gospodaru, dali nas i udali od nas loše društvo. Najvećim primenom, gospoda, molimo dženet svako dijelo koje pridriže ovo dženet. nam se i počasti nas da dočekamo mjesec Ramazan, da ga hajili iskos time, da budemo od onih koji si oslobodio od vatih. Subhana, rabike, rabelizate, amaz, kumos, la'u, la'u, la'u, la'u, la'u, la'u, la'u, la'u,